Два часті сухі ритмічні дихання. Ну, здається, навіть закурити можна, прикривши світло сірника полою. Та й на годинника подивитись. Ого! Пів на третю, Ольга Іванівна. Дуже змучились. Можете далі йти? Панна Ольга моментально схопилась. О, скільки хочете? І знову спотикалися, грузли в ріллях, Падали врівчаки, ями, лізли рачки. Часом зупинялися і чуйно слухали вухами, ротом, нюхом. Кожною порою густу вогку тишу ночі. Аж ось угорі над головами став проступатись чорно-сірий попіл. «Незабаром світатиме», – прошепотів доктор. Пануля нічого не сказала. Вона трудно, хрипло дихала, і усе частіше та частіше – Плуталась у пальті та спотикалась. Може, спочинемо, Ольга Іванівна? Ні-ні, будемо йти. Іти, бігти, повзти, витягати з себе останні краплі сил, тільки далі, далі, в глиб цієї прекрасної тьми. Попіл угорі, став сіріти, яснішати. Стало вже видко самих себе, свої темні постаті. Сірий попіл. Почав непомітно, але нестримно сипатись у повітря, вниз, укриваючи все сірим туманом. Виступили важкі, темні латки хмар. Угорі почав насівати дощик холодним колючим порохом. Доктор все частіше зупинявся і, нахилившись та водячи головою в різні боки, пильно придивлявся. Тільки занадто щось подовго придивлявся. Зиркаючи часом на панну Ольгу. А вона покірно, змучено стояла, Важко дихала і тримала руку на серці. От уже зовсім посіріло. З-під хустки видніли великі, широкі, Темно-сині, напружені очі. Ніс, щоки, навіть уста були жовтяво-сірі. Раптом доктор зупинився. Постривайте. Десь гавкають собаки. «Любі, дорогі собаки! Свої чи ворожі?» «Здається, село там, за горбом. Ходімте!» «Дійсно, худко в сіре небо почав виповзати з-за горба млин. Ось крила, дах, двері з ганочком. За ним брудні плями хат у попелястій зелені. В село не треба йти, невідомо хто там». Сховаймось під млином. Панна Ольга покірно, мовчки, тримаючи руку все коло серця, і на це пристала. Крадучись і ховаючись за млином, підібрались до нього і залізли між каміння. Тут було зовсім сухо і затишно, тільки дуже протягало вітром. Та річ не в тому, а який вітер свій чи ворожий, чий млин, ворожий чи свій. Мостилися так, щоб їх не витко було нікому, а надто з дороги, що пролягала зараз же коло самого млина, але щоб самим усе бачити. Хто знає, куди вони придибали? А що, як блукали всю цю страшну чорну ніч коло того самого села і, може, самі знову прийшли в руки Єрімеєву? Панна Ольга сиділа з заплющеними очима, не маючи сили закрити ноги в малесеньких облиплих болотом черевичках. Лице, руки, все пальто були вимазані землею, що почала висихати і сіріти шкуринкою по краях. Доктор сів так, щоб затулити її собою від вітру. Курити хотілося смертельно. Але не було вже ні одного зірника. Худко буде доба, як вони останній раз їли. Це трудно. Очі й лице в доктора пащили, горіли, в горлі сухо дерло. По тілі, особливо у спітнілих місцях, пробігали холодні пронизуваті дрижаки. Доктор обережно хижо витяг шию з-за і швидко по-звірячому почав нишпорити очима. Крізь дрібний густий серпанок дощу, як за друтяною сіткою, вже виразно випиналися контури хат. Але яких же? Яких? Своїх чи ворожих? Раптом щось... Глухо закомоніло збоку. Докторові не було, він трохи виліз і глянув у бік гомону.